Був собі чоловік і жінка, і було три сини. Два було такі, виходило, розумні, а третій не дуже такий. От, тихо зіюють, гарно, бо мають, мають собі науку, а це й нічого. Але вийшов... За село, а там вивозили коні такі, що подихати вже мають. Та й вивіз, один чоловік вивіз, щоб він вже здох, а то боліє все. А цей вийшов, цей дурненький, вийшов, подивився, він ще живий. Набрал у шапку води, принес ему, напоїв. Он говорит, спасибо, я тебе пригодюсь. Вот он уже пошел, нарвал травечки, ему принес. Он еще не может, лежит в тільки только уже с ним. Он снова ему водички він поднес. Говорить, що нічим не я тобі пригодюся. Все, він його підлічує, він вже став на ноги вставати. Став на ноги вставати, він каже, що тепер я буду сам їсти, шукати. Ти йди додому, коли, коли тобі треба буде, вийдеш, свиснеш до мене, я тобі з'явлюся. Я тобі виконаю всю твою, все твоє желання. І побракав у степи. Ну, пішов той Іван додому з Є ахвіш, що е, буде на четвертій етажі цареця, хто до неї доскочить, чи конем, чи яким родом не є, і з'їме з неї перстень, то тому вона буде жона. Він хоче. І вже туди з'їжджаються царі, всі чисто з'їжджаються якось до Ну як, на четвертому монтажі на креслечку буде сидіти до доткочить 21 перстень в рух. Вийшов Іван, а ну, попробую я свого часу. Що, свиснув, він летить цей кінь. Прилетів, я так і так хочу достати там цього персу. Він, сідай на мене, Всім на нього і під'їжджає. Там повен двір, скачуть. Май ну, до, до первого тажан не, не доскакує. А цей стоїть, заверіть, ми собі. Ну, от перескакали вже всі. Цей під'їжджає. Сам такий, як, як був Іван, такий є. А розбігається, розганяється. І... І чуті пальця не відірвав. І цей персин вихватив і скочив і поїхав. Всі удивляються, що таке, як це мій на четвертий етаж доскочити. Це якась неправда. Це що? Ну, снова другий раз. Другий раз. Не верят. уже. Кажут, что нехай накладе той перстень на ню. Як-то правда, что он не сделал. Все. Вновь засело, за село, свиснул. как як тут. Так тут. От, грив, ти вже стоять, вже не ай, не це бай, тільки дивляться, що це за чудо таке було. Він тільки роз і остановився там. Там остановився, і вона подивилася. І, буде і той кінь опустився і показав людям, тим усім царам, хто, з кого цей кінь і з чого, що це кості тільки були, а він пожалів його, а теперечки жаліє цей кінь, він не Чарівний букін. І він взяв ту царецю, і той кінь вже був там, їм допомагав, все, виїжджали ним, як потрібно. З'явилася в них повозка, і вони об'їжджали, став Іван Царок.